Kekhawani fediin azza kamilah kaum Muslimin yang saya hormati, khususnya yang kami hormati para pejabat pemerintah kota Banjar sipil maupun militer, dan sungguh sangat setuju dengan ucapan wakil dari Kapolres bahawa ulama wal umara harus bekerja sama orang yang berilmu dan orang yang memiliki pemerintahan. Yang memiliki wewenang Harus bekerja sama. Untuk mengatasi. Gerakan-gerakan pengacau keamanan. Yang mengatasnamakan Islam. Dan mengatasnamakan agama. Padahal saya sebut. Gerakan pengacau keamanan. Tepat sekali ucapan mereka. Saudara-saudara kita dari para. Penguasa ketika itu. Di zaman-zaman beberapa tahun lalu. Bahawa mereka dikatakan gerakan pengacau keamanan. Kau tidak azamullah, karena mereka lebih jahat daripada para pengacau. Kalau pengacau keamanan hampir tidak ada yang mengatasamakan agama, preman-preman pasar yang kadang mereka memukuli orang atau membunuh seseorang tidak mengataskan mengatasamakan agama. Kadang mereka merampas Merampok harta orang lain. Juga tidak mengatasnamakan agama. Tetapi yang muncul akhir-akhir ini. Dari mereka-mereka mereka yang mengatasnamakan dirinya mujahid. Padahal sama sekali bukan mujahid. Mengatasnamakan jihad. Padahal bukan jihad. Mereka menghalalkan darah kaum muslimin. Menghalalkan darah para penguasa muslimin. Bahkan mereka merampas harta kaum muslimin. Semuanya mengatasnamakan agama. Berarti mereka memiliki dua kesalahan besar. Pertama mengacau. Kedua mengatasnamakan agama. Apakah namanya ISIS ataupun DAIS. Ataupun namanya dengan nama-nama lokal. Yang dulu pernah tenar. NII. Atau kemudian berubah menjadi jamaah Islamiyah, Ataupun kemudian bergabung. Dengan ISIS, orang-orangnya sama itu-itu saja. Saya masih ingat, hampir 20 tahun lalu, saya mengisi pengajian di Kota Malang. Dan mereka, yang sekarang jadi jagoan-jagoan teroris, itu dalam keadaan dia berdiri di ujung gang, dalam keadaan memakai kaos yang terlihat lengan atasnya, habis olahraga, kita bubar dari pengajian. Dan dia melirik kepada saya, dan berkata, kalau menurut saya, justru cadar itu bikin fitnah, bukan menghindari fitnah. Siapa tahu orangnya? Gasin Sanad, dan satu lagi, Salim Etemimi, yang sekarang jadi jagoan ISIS. Mod, saya tahu sejarah mereka, yang jahil, tidak mau ngaji. Kita ngaji ke ya, olahraga. Kata dia, saya nunggu komat. Adanya sudah dikumandangkan. Hayat alal jihad, hayat alal jihad. Tinggal komat, kita perang. Sampai sekarang tidak komat-komat. Maka perlu dijelaskan pada kaum muslimi. Sebab apa yang mereka bawa mengatasnamakan agama dan bendera mereka. La ilaha illallah. Ucapan mereka selalu kala Allah. Ini Khunabrina Azza Allah. Saya khawatir. Sebagaimana para ulama khawatir. Kau muslimin tertipu dengan mereka. Dan mengira bahwa itu adalah di atas kebenaran. Padahal mereka di atas kebatilan. Kau muslimin yang seharusnati. Apalagi dengan kejadian kemarin. Mereka membunuh seseorang. Dengan api. Membakar. Salah seorang. Pilot dari Jordan menggembarkan para ulama menggembarkan dunia kalaupun kalian menganggap halal apakah boleh membunuh dengan dengan api tidak membakar dengan api kecuali Allah SWT tidak membunuh dengan api kecuali Allah dilarang untuk membunuh seseorang walaupun itu kesas dengan api sehingga lengkaplah sudah akidah mereka rusak syariat mereka juga rusak. Kamu seminggu kharomat kita runtut ke belakang dari awal pertama. Bahawa yang namanya ajaran Islam adalah ajaran yang mulia, penuh rahmat, penuh kasih sayang. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Islam ini sebagai rahmatan lil alamin. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus engkau wahai Rasul kecuali rahmat bagi seluruh alam. Dibimbing mereka, diselamatkan mereka di dunia dan diselamatkan mereka dari adab Allah di akhirat. Ini di, ini agama yang diwollah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan agama Islam ini agama yang sempurna. Alayyom akmatulakum dinakum, waatmamtu alaiyukum naimati, waaradhi tulakum al-Islamajina. Hari ini kata Allah, Aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Dan Aku sempurnakan naikmatku atas kalian. Berarti Islam ini dijuluki oleh Allah sebagai naikmat. Naikmatku atas kalian. Waraiditulakumul Islamajina. Dan Aku rido Islam sebagai agama kalian. Pemuslim yang saya hormati, maka dengan lengkapnya Islam ini sempurna. Tidak boleh ada ikut campur tangan-tangan manusia. Tidak boleh ada ikut campur otak-otak manusia. Dan tidak boleh pula ikut campur perasaan atau amarah, atau nafsu, atau hawa manusia. Dan yang sekarang terjadi. Apa yang kita lihat di hadapan mata kita. Dari mereka-mereka yang mengacau dengan atas nama agama. Karena mereka mulai mencampur adukan antara agama dengan hawa nafsu. Dengan emosi yang ada pada diri mereka. Siapa yang beragama dengan amarah. Siapa yang beragama dengan nafsu amarahnya. Maka nisah akan terjadi berbagai macam kekacauan-kekacauan. Allah melalui lisan Rasulnya menyatakan sabar. Mereka mengatakan tidak sabar. Tidak bisa. Kita tidak berhenti di sini. Kita harus bertindak. Padahal beberapa kali dilaporkan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah. Bagaimana? Kalau kita menghadapi begini dan begini, penguasa-penguasa yang zalim. Rasulullah Sallam selalu menjawab biru hati telah kau al-hau, sabarlah sampai bertemu aku di telaga hau. Kalau mereka begini ya Rasulullah, kalau mereka begitu ya Rasulullah, pada kerashar disebutkan jelek-jelekkan, jawabannya sama. Tasmah watutiya, wa in darab zahhar, wa in akhada malak, tetaplah engkau taati dalam kebaikan-kebaikannya. Tetaplah kau dengar perintah-perintahnya. Kau oh, Muslimin yang saya hormati. Ini adalah ucapan Rasulullah yang diriwayatkan bukan hanya satu atau dua hadis, dua puluh sekian hadis dan masih banyak lagi riwayat-riwayat yang sama dengan itu. Kau oh, Muslimin yang saya hormati, maka jelaslah mereka mereka yang mengkafirkan kau Muslimin hanya dengan keboliman keboliman. Mengkafirkan kaum muslimin hanya dengan dosa-dosa besar. Atau mengkafirkan kaum muslimin hanya dengan alasan bahawa dia tidak berbuat adil. Maka dia kafir. Maka inilah bentuk dari bentuk-bentuk khawarij. Atau bentuk dari bentuk-bentuk penyimpangan. Bahkan penyimpangan yang paling tua dalam sejarah Islam. Penyimpangan yang muncul dalam keadaan para sahabat masih hidup ketika itu. Di zaman Muhammad Ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Osman diberikan wasiat kepadanya oleh Rasulullah SAW. Kalau engkau diberi pakaian oleh Allah. Jangan lepaskan pakaian itu. Walaupun mereka menuntutmu. Aufi ma'anahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka ketika beliau menjadi khalifah. Dan kemudian mulai muncul para protestan. Tukang protes, tukang protes. Mendatangi rumah Osman. Dengan tuntutan-tuntutan dan diantara tuntutan yang pertama adalah turun dari jabatan. Kandilin Azza kau tuntutan rakyat katanya. Kau muslimin yang saya hormati. Ustman mengingat wasiat Rasulullah SAW. Jangan lepaskan pakaianmu karena akan menjadi kebiasaan sepanjang masa. Gak cocok turun, gak cocok turun, gak cocok turun. Apa jadinya kira-kira negara? Apa kira-kira jadinya sebuah daulah? Kalau penguasanya tiap hari ganti, kaum muslim yang sahur nanti tidak. Itu bukan sunnah dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bukan sunnah yang diajarkan dalam Islam. Yang diajarkan adalah untuk sabar. Tetapi mereka tidak mengindahkan ucapan Rasulullah. Para demonstran tadi berduyun-duyun datang dari Mesir. Dari Kufah. Dan dari tempat-tempat dari Irak. Perdatangan menuju Madinah Dengan tujuan yang sama. Ingin menurunkan Uthman. Atau diturunkan secara paksa. Atau dibunuh. Kau muslim ini yang sahar nanti. Maka para sahabat yang hidup ketika itu. Tidak ada yang sepakat dengan mereka. Tidak ada yang sepakat dengan mereka. Semuanya menentang bahawa ini adalah perkara baru. Dalam sejarah Islam. Tidak pernah dikenal di zaman Abu Bakar wa Umar. Tidak dikenal di zaman Rasulullah SAW. Demonstrasi. Tidak ada. Apa keuntungannya kecuali kekacauan? Apa keuntungannya kecuali permasalahan-permasalahan yang justru bertambah banyak, bertambah pelik. Dan muncul pertama kali dalam sejarah Islam. Dilakukan oleh para khawarij. Para pemberontak-pemberontak ketika itu. Maka para sahabat membela. Dan mengutus anak-anak mereka. Para pemuda-pemuda. kaum Muslimin Untuk menjadi pagar. Pagar hidup. Yang menjaga Uthman ibn Affan. Mereka siap dengan siatanya. Tetapi kesabaran Uthman ibn Affan. Beliau mengatakan. Jangan. Mereka juga muslimin. Jangan. Mereka juga muslimin. Mereka sudah melihat keboliman-keboliman para demonstran tadi. Sudah melihat. Bahkan Uthman ibn Afman dibiarkan dalam keadaan haus. Tidak diberi minum. Sampai bangunlah seorang ummul mu'minin. Istri Rasulullah SAW. Dan merasa kalau aku yang membawakan air. Ini yang tidak akan ada yang berani mengganggu. Dibawakan air. Sampai di tengah-tengah para demonstran. Memang tidak ada yang mengganggu umul Mukminin, Tetapi mereka mengganggu unta, umul Mukminin, Sehingga unta tersebut lari ke sana kemari. Alhamdulillah tidak terjatuh. Orang yang di atasnya, radiyallahu ta'ala anha, dibatalkan dengan mereka, digagalkan dengan mereka. Ini kubaliman. Sampai mereka, para sahabat, menyatakan, ya amiral Mukminin, wahai penguasa, perintahkan kepada kami untuk memerangi mereka ini. Kami akan perangi mereka. Jangan, jangan kata beliau. Biarkan, jangan perangi mereka. Dikatakan oleh beliau, aku tidak ingin mengucapkan satu kalimat yang menyebabkan pertumpahan darah di kalangan kaum Muslimin. Lihat ucapan beliau. Ucapan rahmat, ucapan kasih sayang. Aku tidak mau mengucapkan satu kalimat yang menyebabkan perpecahan dan pertumpahan darah di kalangan kaum Muslimin. Tidak. Tapi ternyata mereka terus. Mendorong sampai tembus pertahanan dan berhasil masuk rumah Uthman dan mereka sudah tidak peduli lagi dengan syariat. Apa hukumnya masuk rumah orang tanpa izin? Kedua, apa hukumnya masuk ke rumah orang dalam keadaan ada wanita di situ? Istri Uthman Ibn Affan. Bagaimana masuk dalam keadaan seperti itu? Semuanya pelanggaran, pelanggaran, pelanggaran. Kenapa mereka lakukan? Kemarahan dan emosi. Artinya mereka beragama bukan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Mereka beragama bukan dengan dalil qaulullah wa qaul rasul Mereka beragama dengan hawa nafsu dan kemarahan mereka. Saya tidak terima ditindas oleh penguasa. Saya tidak terima digusur oleh penguasa. Saya tidak terima. Maka mereka mereka ini yang sering dibujuk, "Kamu begini begini oleh mereka. Ikut kami saja. Kita lawan penguasa." Karena lindazakumullah. Saya masih ingat juga dulu masih sekian tahun yang lalu, berapa belas tahun yang lalu di Jogja, mereka mengadakan daurah pengajian, tetapi isi kajiannya adalah album kenangan. Membuka album, foto-foto zaman waktu zaman Soeharto, ini Soeharto lagi di sana demikian, ini Soeharto lagi di sini, ini Soeharto bilang begini, bilang begitu, semuanya clipping koran untuk apa? Memanas-manasi para hal diri. Agar mereka marah. Setelah marah, ini senjata. Ayo kita berangkat. Itu agama mereka. Itu agama khawarij. Agama pemberontak. Agama mereka-mereka yang berjalan di atas emosi. Tidak di atas dalil. Betapa marahnya para sahabat di Mekah. Ketika musyrikin mengejeknya. Ketika musyrikin melemparinya. Ketika musyrikin mengejek Rasulullah. Bahkan mereka meletakkan kotoran kambing di kepala Rasulullah SAW ketika sujud. Betapa marahnya mereka. Marah mereka, tetapi ketika mengatakannya Rasulullah, kenapa kita enggak lawan saja mereka? Apa jawaban Rasulullah SAW? Jawabannya dengan dalil ayat yang turun. Kufu aidiakum, tahan tangan-tangan kalian. Ya tahan. Walaupun marah. Tetapi karena ayat mengatakan Kufu aidiakum, tahan tangan-tangan kalian, mereka tahan. Artinya emosi mereka dikalahkan dengan dalil. Kemarahan mereka tetap tunduk dengan ayat dan hadis. Qul inna 'azabakum qam siman Seperti itulah yang namanya Ahlus Sunnah. Seperti itulah yang namanya Salafi. Pengikut Salaf kalau mereka mengadakan kebidahan Khawarij, mereka bukan Salafi. Mereka bukan sunni, mereka Mubtadi umbal, mereka ahlul balal Mereka kelompok sesat Jangan dibikin kabur Ini salafi yang ada jihad, jihadi Ini salafi yang lembut Ini salafi keras, salafi cuma satu Dan bukan kita, maknanya maksud Para sahabat, kita sedang berupaya Mengikuti mereka Kita sedang berupaya mengikuti mereka Maka kita katakan orang-orang yang Menentang para sahabat, menentang Sikap mereka, sabar Terhadap penguasa-penguasa yang zhalim. Maka mereka adalah seorang pengikut salam. Adapun mereka yang tidak mengikuti salam. Mereka bukan pengikut salam. Al-Fatihah bin Azzaikumullah. al bin Affan radhiyallahu ta'ala. Penguasa yang adil. Mereka sudah tidak ribut. Apalagi dengan penguasa-penguasa Bani Umayyah. Apalagi dengan Yazid. Yang disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih bahwa dia zhalim. Kanibina Azomullah yang memiliki pimpinan angkatan bersenjatanya yang juga Walim disuruh untuk menumpas berbagai macam gerakan-gerakan penentangan pada penguasa ternyata melakukan lebih yang dari yang diperintahkan sampai dibantainya dan dibunuhnya Husain ibni Ali radhiyallahu taalaaluhu jadi bawa kepalanya di hadapan Yazid sehingga Yazid menangis. Aku tidak menurut sampai seperti ini. Bagaimana para sahabat? Apakah menyatakan kita lawan saja? Mereka halal darahnya. Anwar Nazakumullah. Siapa yang ridho cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Husain dibantai oleh mereka, dibunuh oleh mereka, dibawa ke oleh mereka? Tidak ada yang ridho dan semuanya marah. Tetapi kemarahan mereka tetap terbimbing dengan dalil-dalil. Yazid masih salat dan juga bahwa hanya masih salat. Qanul 'azakum lakum azmi yasar amat. Maka mereka masih muslimin, tidak halal darahnya. Sabar. Sabar menghadapi penguasa yang seperti itu. Adapun mereka-mereka yang tidak sabar menghadapi penguasanya, maka mereka lah orang-orang yang bukan pengikut salaf, apalagi menghalalkan darah kaum muslimin, bukan pengikut para sahabat apalagi mereka menghalalkan pemberontakan menghalalkan peledakan-peledakan yang korbannya sebagian besar kaum muslimin yang terganggu keamanannya juga kaum muslimin yang akhirnya diancam yang akhirnya ditekan yang akhirnya dituduh juga kaum muslimin apakah itu pengikut salaf pengikut para sahabat mereka bukan pengikut salaf mereka bukan pengikut sahabat mereka pengikut khawarij pengikut dul khuaisari Mengikut Dulkwaisirah. Dulkwaisirah itu adalah orang pertama yang berani menentang Rasulullah SAW. Para sahabat ma'ruf. Dikenal bagaimana mereka penghormatannya terhadap Nabi. Tunduknya, taatnya, cintanya kepada Nabi. Tetapi satu orang ini. Ketika Rasulullah SAW membagi pampasan perang Hunayn. Sebagian besar harta itu dibagikan kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Dan itu wajar. Itu wajar, karena mereka muallaf atau Orang-orang yang sedang dijinakkan hatinya, maka diberikan kepada akraibnya habis seratus ekor unta. Sebutkan kepada sepuluhan seratus ekor unta pada bulan seratus ekor unta. Yang ini lima puluh lima puluh lima. Tiba-tiba bangunlah seseorang menentang pembagian Rasulullah dan menyatakan dengan tidak sopannya Muhammad adil. Oh Muhammad, bukan adilah kamu. Demi Allah, engkau tidak berbuat adil, engkau tidak membagi dengan apa yang Allah turunkan min pok dasar kaisamawat. Rasulullah SAW marah, sangat marahnya, sampai menyatakan, apa yang adil? Inlam adil. Siapa yang akan adil kalau Rasul dikatakan tidak adil? Kau nabi nya. Rasul dikatakan tidak adil. Siapa yang paling adil? Siapa lagi akan berbuat adil kalau nabi nya dikatakan tidak adil? Maka sahabat menyatakan, ya Rasulullah ini pasti munafik. Aku bunuh dia. Biar aku penggal dia. Rasulullah mengatakan, jangan. Jangan. Nanti mereka mengatakan bahwa Rasulullah S.A.W. membunuh sahabatnya sendiri. Karena yang berbicaranya mengaku muslim, sholat, puasa. Subhanallah. Subhanallah. Rasulullah S.A.W. berpandangan jauh ke depan. Khawatir mereka menuduh bahwa Rasulullah S.A.W. membunuh sahabatnya sendiri. Kok muslimin yang saya hormati? Ini itu kuasirah. Orang yang tidak sabar melihat sesuatu yang tidak cocok dengan hawa nafsu. Pada itu pembagian Rasulullah. Tapi hawa nafsu saya tidak terima. Masa begini? Masa saya tidak dapat mereka dapat segian banyaknya? Urusannya dunia. Maka mereka-mereka para pemberontak orang-orang yang tidak sabar. Atau kita sebut saja kaum reaksioner. Kaum yang gampang marah bukan pengikut para sahabat tapi pengikut dul al khariji seorang khawarij atau lebih tepatnya cikal bakal khawarij kenapa demikian kan Rasulullah menyatakan ketika dia pergi ya khruju min didh akan keluar dari punggung orang ini ini calon-calon turunannya akan keluar min didh hadza satu kaum yang puasanya mengalahkan puasa kalian Sholatnya mengalahkan sholat kalian. Ibadahnya mengalahkan ibadah kalian. Yakhrujun minad din. Kama yakhrujun sahbumin al-ramiyah. Tapi keluar dari agama. Seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Masuk dari satu sisi. Tembus ke sisi lain. Dia masuk Islam. Tetapi keluar dari sisi lain. Ini menyimpang. Sesat. Rasulullah SAW yang menyatakan. Yakhrujun min duiddu ihada. Akan keluar dari tulang punggung orang ini. Ini dari turunan model manusia seperti ini. kaum yang seperti itu gambarannya ibadahnya mungkin para sahabat kalah tetapi ternyata yerujo nemine di keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari buruan mengapa demikian? Karena yakrawon al Quran laiujawi zuhadin zulrahum mereka membaca al Quran tetapi enggak lewat kerongkongan mereka enggak masuk sampai hati. Layu Jawiz Hanafi rahim tidak melewati kerongkongan mereka hanya di mulut saja. Tetapi tidak memahami. Jahil, bodoh. Mereka merasa tidak perlu ngaji. Satu lagi sebagai contoh di Indonesia juga. Rashman bin Saif namanya. yang kebetulan dari Surabaya juga pernah hadir di hal kecil. Paling yang ngaji sepuluh orang, saya ngajar kita butohi, dia hadir. Ini tamu baru di siapa? Tiba-tiba selesai kajian dia mengatakan, kalau menurut saya, enggak perlu kamu susah-susah mempacar kentauhid, ngajar kentauhid, enggak akan bisa masuk pada mereka, akan terus kotor dengan sirik-sirik. Kenapa? Karena taugutnya masih bercokol katanya. Kemudian dia pakai filsafat kerbau. Bahawasanya kalau engkau bersihkan sungai ini. Ternyata di sana ada kerbau yang berkubang. Percuma kamu bersihkan. Kerbau-nya dulu disingkirkan. Baru kita bersihkan. Astagfirullah. Maksudmu? Ya maksud saya. Kita ngaji-ngaji begini percuma. Kalau taugutnya masih bercokol di sana. Lihat ikharni'udin a'azakumullah. Filsafatnya filsafat. Sungai filsafat kerbau. Disuruh hentikan kajian-kajian tohid. Kita lawan penguasa. Kita jadi penguasa. Baru kita ajarkan tohid. Apakah itu ajaran Rasulullah S.A.W.? Dan subhanallah. Ketika kita ketemu bapaknya di satu tempat. Atau ada seseorang yang bertemu bapaknya. Bangga. Saya. Berani. Hebat dan sekarang di penjara. Loh kok di penjara kok hebat. Kau nipis nilai ini subhanallah awam. Kita maklum ini orang awam. Artinya tidak memahami agama. Sehingga kalau orang mengibarkan bendera jihad, kagum. masyaAllah Sampai rela berkorban untuk la ilaha illallah. Kudidina <tuh bila> azulukumullah. Rela berkorban untuk la ilaha illallah adalah mengikuti ajaran sunnah Rasulullah berpegang dengan tauhid dan mengikuti jalan-jalan mereka pada salaf Itu namanya dia cinta. Dan dia berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Komuniti yang sangat rendah. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahawa akan keluar dari kaum ini atau dari turunan orang ini seperti ini seperti ini seperti ini, digambarkan pula dalam kesempatan lain oleh beliau oleh Salatul Akan muncul nanti satu kaum yang sufahaul ahlam. Yang mereka dalam keadaan dangkal pikiran-pikirannya. Dan dalam keadaan mereka. Hudasaul asnan. Muda-muda umurnya. Dan ini ciri berikutnya. Dari ciri khawarij. Di samping membaca Quran. Tapi tidak tembus ke dalam hatinya. Atau dia ibadahnya tinggi. Mengalahkan para sahabatnya. Tapi mereka dalam keadaan di atas kesesatan. Yang ketiga dan keempat. Mereka hudasaul asnan. Rata-rata muda-muda umurnya dangkal-dangkal pikirannya. Subhanallah. Seringkali dari mereka hudhata al asnan yang meledakkan dirinya, yang berbuat seperti ini, yang katanya mau jadi pengantin, ternyata umurnya 14, 15, 16. MasyaAllah. Kasian mereka. Ditipu oleh dedengkot-dengkotnya. Ditipu oleh orang-orang sejenis Abu Bakar, Bashir Dan sejenisnya Ditipu oleh mereka-mereka Orang-orang yang mengajarkan prinsip-prinsip batil Dari prinsip khawari. Kenapa dia tidak dia sendiri yang meletakkan dirinya? Lebih hebat Ini Hudadza'ul Asnan dan dikatakan sufahaul ahla. Sufaha dari kata safi. Safi artinya buduh. dangkal. Ia ni mereka tidak memiliki ilmu. Dan mereka tidak berpikir jauh. ke depan. Ringkas. Marah. Sekarang sekarang dia berbuat. Tidak tahu akibatnya apa besok. Ini Khunabdin Azza yang dikatakan dengan sufaha. Safi. Kokoknya sekarang. Besok apa terjadi? Apa akibatnya nanti? Enggak dipikirkan. Ilmu agama apa lagi? Jahil. Mereka bodoh. Dan diantara sebab-sebab penyimpangnya manusia adalah kebodohan. Sebab kalau dia tidak jahil, dia tahu satu ayat saja. Allah berfirman. <tuh -tuh> Siapa yang lebih sesat? Dari orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Tanpa petunjuk. cukup. Kamu itu kena kemarahan kan. Karena emosi. Akhirnya sekarang ukur dengan dalil. Dalil mengatakan siapa? Lebih mengikuti hawa nafsunya. Meninggalkan dalil. Maka terkena ayat ini. Waman aballu mimman itabahawahu bi ghairihu dan minallah. Siapa yang lebih sesat. Dari orang yang mengikuti hawa nafsunya. Dan mengalahkan dalil-dalil. Rasulullah SAW mengecualikan. Dan mengisyaratkan. Illa antara kufran bawahan. Kecuali kalau mereka kafir dengan kekafiran yang sangat jelas. Yang kau memiliki bukti-bukti di hadapan Allah SWT. Dan kata para ulama. Kekafiran yang sangat dikenal. Diketahui oleh para ulama. Dan juga orang-orang yang di bawah. Yang sudah ma'ru. Dan juga diisyaratkan. Kalau kamu bingung menilainya, kata Nabi Allah SAW, jangan. Maal kamu fikum musalah. Cukup sebagai ciri-ciri kalau dia Muslim. Maal kamu fikum musalah selama mereka masih menegakkan solat di tengah kalian. Walhamdulillah, penguasa-penguasa kita masih solat. Walhamdulillah, penguasa-penguasa kita masih puasa. Bahkan haji, umrah, maashAllah, apa lagi? Tapi itu kan mungkin niatnya. Niat bayna huwa bayna rabbu. Antara dia dengan Allah. Kamu tidak tahu apa-apa. Urusan niat, urusan Allah SWT. Nahkum ala zahir. Kita menghukumi zahir-zahirnya. Yang tampak di mata kita. Adapun batinnya kita serahkan pada Allah SWT. Allah yang akan menilai mereka. Nabi hanya menyatakan. La, jangan melawan mereka. Ma Selama mereka menegakkan salat. Seorang sahabat yang mulia. Abu Dharul Rifari. Dalam keadaan beliau terkucil di tempat yang terpencil. Kata orang diusir oleh penguasa. Ini yang beredar isunya begitu. Padahal hanya kesalahpahaman saja. Ketika di Madinah, dia memiliki pendapat yang berbeda dengan Khalifah. Kata Khalifah, engkau tidak bisa hidup bermasyarakat kalau memiliki pendapat seperti itu. Maka beliau berpindah ke Syam. Sampai di Syam, sama kejadiannya dengan gubernur yang ada di Syam. Engkau tidak bisa hidup bermasyarakat kalau memiliki pendapat yang seperti itu. Maka dia meninggalkan Syam sampai tempat yang terpencil. Nah, orang-orang yang seperti ini yang diincar oleh Khawari. Orang-orang yang Diperkirakan sedang dendam, diperkirakan sedang amarah, sedang emosi, didatang oleh mereka. Aku dengar, ya abadar, bahwa engkau diusir begini dan begitu. Engkau dikatakan begini, kau dikatakan begitu. Bagaimana? Kalau kita lawan penguasa, engkau jadi pemimpinnya, kami yang akan jadi pasukannya. Ini bendera, kau pegang bendera. Eh kedliwaan, pasanglah bendera ini, kami akan jadi pasukan kau. Alhamdulillah. Beliau Abu Dar al-Dhifari bukan tokoh yang mereka bayangkan. Bukan orang-orang yang seperti mereka anggap kalau orang yang sedang marah bisa diajak. Ternyata jawabannya di luar dugaan mereka. Mahlan ahlal islam. Mahlan ahlal islam. Sabarlah waikah muslimin. Sabarlah waikah muslimin. Wallahi lau sayyaruni. Demi Allah. Kalau mereka mengusir aku ke timur dan ke barat. Aku tidak akan melawan mereka. Dan tidak akan aku memberontak kepada mereka. Kalaupun aku diusir ke timur dan ke barat. Aku akan ikuti ucapan mereka. Gagal total. Khawarij ingin mengajak seorang sahabat. Tidak bisa. Ini yang namanya salafi. Atau ini yang namanya salaf. Pengikut dia adalah salafi. Pengikut sabarnya Abu Dhar al-Fahd. Ausani Khalili. Kekasihku telah mewasiatkan kepadaku, Kata Abu Dhar yang dimaksud kekasihnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ausani khalili kekasihku telah mewasiatkan padaku untuk sabar. Kapan kejadiannya? Ketika Rasulullah SAW melihat Abu Jar tidur di masjid. Digoyang dengan kakinya dibangunkan oleh Rasulullah sallallahu Ya Abu Jar. "Na'am ya Rasulullah. Bagaimana kalau engkau diusir dari sini? Dari Madinah ini?" Ya Rasulullah, kalau aku diusir dari sini Aku akan pergi ke Syam Tempat negeri yang suci Yang dimuliakan oleh Allah SWT Kalau engkau diusir juga dari sana bagaimana? Mulai Abu Dhar berkata Ya Rasulullah Apakah perlu aku ambil senjata melawan mereka? Afalanu nabiduhum biseif Afalanu nabiduhum biseif Dikatakan jangan Jangan Ini wasiat Rasulullah SAW pada Abu Dhar Jangan sabar maakul mu fikum salah selama mereka masih menegakkan solat sabar selama mereka masih menegakkan solat ini ahlus sunnah ini khairul minal azzamul ajaran sunnah rasulullah sallam dan ajaran para salafus sahabe ajarannya para sahabat raudwalul maula majmouin kaum muslim yang syahramati kalau urusan kemarahan ketersinggungan kejengkelan kadang-kadang terjadi Ya. Tetapi kalau ada dalil, maka dalil yang lebih kuat. Ketika Abu Zar sudah menyatakan ya Rasulullah, "Afa lan nabidhuhum bisayf? Apakah tidak aku lawan dengan pedangku ini?" Katakan jangan. Jangan. Sabar. "Hatta talaqauni 'alal haudh." Sabar sampai kau bertemu aku dengan di atas telaga haudh atau dalam telaga, haudh dalam surga. Kau muslim yang sahharamatil. Demi kian Rasulullah sallallahu alaihi wa Bahkan diriwayatkan pula dalam riwayat yang sahih. Kalau nanti terjadi penguasa-penguasa, bagaimana pendapat kalian? Kalau ada penguasa-penguasa yang layar standun nabi sunnati, wilayahnya itu nabi hadi. Qulubuhum qulubu syaitin, alajtmanil ins. Bagaimana pendapat kalian? Ini para sahabat dididik, para salaf ini dididik oleh rasulullah saw langsung. Bagaimana pendapat kalian kalau ada penguasa yang tidak memakai sunnah dari sunnahku. Dan tidak memakai bimbingan dari bimbinganku. Dan hati-hati mereka seperti hati-hati setan. Hati-hati syaitan. Ulubu syaitin. Bijut manil ins. Di badan-badan manusia. Badannya badan manusia. Hatinya hati setan. Bagaimana pendapat kalian? Para sahabat terkejutnya Rasulullah. Kalau seperti itu keadaannya. Afalan wabiduhum bisayif. Tidakkah kita lawan mereka dengan pedang-pedang kami ya Rasulullah dikatakanlah Osbil Maakum Fikum Salat Aku makkallah sawallahu alaihi wa alaihi wasallam jangan sabarlah selama mereka masih menegakkan salat. Khabar ini adalah satu hadith-hadith yang diriwayatkan oleh ashab -sunan mazanid, as ashabul sunan ataupun para masnunid ashabul masnunid Disahihkan oleh para ulama dan tidak diragukan kesahihannya. Silakan, kalau periksa sekian puluh hadis yang semana dengan itu, apakah dilawan oleh mereka? Kemudian mengaku kami salafi? Ijazah Allah, mereka bukan pengikut salaf, mereka pengikut Dul Khayyirah, mereka pengikut khawarij Ko maksudnya yang seorang lagi? Agama Allah ini adalah agama yang bijak di tengah-tengah antara Ifrat dengan Tafrir. Agama yang bijak. Yang tengah-tengah di antara keekstreman, ekstrem kanan ataupun pun ekstrem kiri. Dengarkan ucapan ulama ahlu sunnah Ibnu Qudamah rahimahullah. Walamah amar Allah biamrin, illa li syaitan fihi nizhatan. Tidaklah Allah memiliki satu perintah dari perintah-perintah, kecuali syaitan memiliki dua godaan. Tidaklah Allah memberitakan satu perintah. Kecuali syaitan memiliki dua godaan. Apa itu dua godaan? Ima ila tafririn wa idzah wa ima ila ifratin wa guluh. Apa dua godaan itu? Ima diajak untuk melalaikan, menyanyiakan perintah tadi, atau untuk berlebihan dan melampaui batas. Katafirul Qayyim bahawa syaitan ketika menggoda manusia dalam satu perintah Allah. Itu menggoda dengan dua jenis. Al-Iqdam wal-Ihjam. Atau lihat orangnya. Apakah orang ini memiliki semangat Iqdam atau Ehjam. Iqdam itu maju. Ehjam mundur. Eh, Iqdam wa Ehjam. Syaitan ya casyammam kata Ibu Syaitan mencium gelagatnya. Orang ini kemana? Apakah orang yang semangat mengerjakan perintah? Atau orang yang malas mengerjakan perintah? Kalau orang yang malas mengerjakan perintah, akan digoda untuk meninggalkan. Sudah enak kamu duduk di sini santai. Ngapain kamu beramal soleh? Untuk apa kamu beribadah? Untuk kamu kerjakan perintah perintah Capek, lelah. Udah duduk aja di sini. Ngapain? Eh. Karena tahu, Syaitan gelagatnya orang ini malas, kasihan. Eh. Tetapi kalau gelagatnya orang ini semangat beramal, ada perintah kerjakan, ada perintah kerjaan. Syaitan memiliki godaan lain. Eh. Kamu kerjakannya. Kurang itu, dikit tambah, masa cuma segitu. Allah Subhanahu wa taala enggak butuh dengan ibadah yang seperti itu. Tambah lagi, lagi, lagi sampai melampaui batas. Apakah orang yang melampaui batas itu berbeda dengan orang yang meninggalkan perintah? Dari sisi bentuknya berbeda jauh. Ini sangat kurang, ini sangat berlebih. Tapi dari sisi kesesatannya sama. Mohon maaf. Lahir dan batin sama. Sama Dan kata para ulama termasuk. bahwa kejahatan orang yang tadi Yang meninggalkan perintah-perintah Allah. Sama jahatnya dengan orang yang melampaui batas dan hulu. Ini merusak Islam. Ini merusak Islam. Si Islam itu tidak perlu sholat lima waktu. Ngapain? Kata siapa itu? Si'ah rafiwa. Kata Syiah Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan. Pagi dan sore cukup dua saja. Kenapa harus tiga? Kenapa harus lima? Sebahagian mereka berpendapat enggak. Di Quran ada tiga, pagi, sore dan di waktu malam. Maka mereka punya tiga waktu saja. Khamisul <tuh insinima> Nashrulul Haq. Syaitan membisikkan. Jadi itu Rasulullah salah, keliru Rasulullah. Rasulullah disalahkan. Qurannya bilang tiga kok. Kenapa harus lima? Barakallahu fiikum sasab. Merusak agama atau tidak merusak agama? Merusak agama. Dikatakan zina haram, wala takrubu zina, kata Allah. Jangan dekati zina. Awal nafsu mereka, menyatakan zina itu enak kok. Ini mungkin yang haram itu kalau, kalau dipaksa. Kalau tidak dipaksa, engkau ridho. Saya nikahi. Sejam saja. Rido. Tidak apa-apa. Yang penting kan sah ada walinya dan dia ridho. Maka mulai diajarkan ajaran seperti itu. Sesat atau dia sesat? Sesat. Merusak atau tidak merusak? Merusak. Sama merusaknya dengan mereka. Yang menyatakan wajib jihad. Bagus. Memang wajib berjihad. Kemudian melawan kaum muslimin. Itu bukan jihad melawan kaum muslimin. Ini melampaui batas warna tuwafi. Jangan berbuat dolim. Jangan berbuat dosa. Berbuat adillah, Berbuat adillah. Sampai di sini betul kan? Tetapi mulai langkah keduanya. Siapa yang berbuat tidak adil maka dia kafir. Di sini salahnya. Siapa yang kafir halal darahnya. Kalau halal darahnya maka dia juga halal hartanya. Mulai terjadi perampokan-perampokan. Kenapa dirampok? Kafir. Eh, aduh, kok enaknya? Eh, kafir dia. Bahkan KTP-nya juga bukan Islam, Nasrani. Wah. Eh, ini barakallahu fiikum ajaran mengatasnamakan Islam yang tidak pernah dikenal oleh salaf. Kafir yang kafir benar-benar kafir sekalipun Apakah sama keadaan mereka? Tidak sama keadaan mereka. Ada kafir harbi. Ada kafir mu'ahad. Ada kafir dimmi. Ada kafir al-mu'atin. Ini tidak mereka pelajari sama sekali. Padahal seluruhnya dari hadis. Dari ucapan Rasulullah SAW. Kafir mu'ahad contohnya. Adalah kafir yang terikat dengan perjanjian. Untuk tidak saling mengganggu. Kafir dimmi masalahnya kafir yang dibawa kekuasaan negara muslimin dan dia taat pada penguasa maka dua ini tidak boleh diganggu apalagi dipuluh hadisnya sahih enggak sahih. sahih kembalikan kan dibenarkan sahabat mulukum zu'mi anshar umat dan sangat banyak hadisnya dalam kitab sahih apa bunyinya bunyinya man qatala muahidan lam yarih ra'ihatal jannah Siapa yang membunuh seorang mu'ahad, seorang kafir yang terikat janji, Lam yareh ra'ehat al jannah, tidak akan mencium bau surga. Apalagi masuk. Dalam riwayat, yang lain disebutkan zimian. Man katala zimian. Lam yareh ra'ehat al jannah. Tidak akan mencium bau surga, padahal bau surga tercium dari sekian jauh jaraknya. Kaum muslimin usharomat. Ini adalah yang saya sampaikan ucapan para ulama dan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para ulama yang dianggap sahih oleh para ulama. Silakan baca sendiri kitab-kitabnya sudah banyak ditulis dalam bahasa Indonesia. Alhamdulillah. Kaum muslimin usharomat. Tata al-jahl orang yang bodoh. Tadi enggak ngerti hadis ini, enggak pernah dengar. Kalau kita sampaikan dikira-kira yang bikin. Padahal dalam kitab-kitab para ulama sudah ada. Kitab-kitab terdahulu -kitab sudah tersebut. Kalimat-kalimat seperti itu, kalau kita naazak Allah, musim yang sahur Maka Ibn Qayyim berkata lagi, apa yang Allah perintahkan dari satu perintah syariat mesti syaitan memiliki tarikan-tarikan. <tuh> Ada dua bentuk tarikan, satu ditarik untuk tidak mengamalkan, melalaikan, mengabaikan. Yang kedua diajak untuk berlebihan, melampaui batas. Wadiinul Allah wasatun bainal jafi anhu wal ghalifi maka yang namanya agama Allah adalah tengah-tengah antara yang jafi dengan yang ghali jafi itu jaf, kering tidak mengamalkan perintah-perintah sedangkan yang ghali, yang berlebihan melampaui batas ahli maksiat dikafirkan dihalalkan darah ini berlebihan, melampaui batas. Kalua di bina jabal lain kata Nul Qaim seperti lembah di antara dua gunung, dua gunung ekstrim. Dan Subhanallah, ya, ketika kita menggambarkan grafik juga seperti itu, ya, satu seperti gunung, ya, satu seperti lembah. Ya, Kalunil Nasaku kata kata Nul Qaim oleh bahwasanya kebenaran itu seperti lembah di antara dua gunung besar. Al huda baina dalalatain. Al-huda hidayah itu diantara dua kesesatan, kesesatan yang bersifat berlebihan, kesesatan yang bersifat perkulalan. Kedua-duanya ekstrem, ekstrem kiri dan ekstrem kanan. Ekstrem ke atas dan ekstrem ke bawah. Fa kama anna al-jaafi amri mudhayyi'un lahu. maksudnya seperti mulqayib. Sebagaimana orang yang melalaikan akan menyenyayakan agama. Orang yang melalaikan perintah-perintah Allah akan menyanyiakan agama. Sama dengan orang yang berlebihan juga akan menyanyiakan agama. Lihat, kejahatannya sama. Dua-duanya mudayi'un liddi. Dua-duanya melalaikan agama. Merusak agama. Yang ini merusak agama, yang itu merusak agama. Yang ini merusak agama dengan mengkebiri. Oh ini tidak harus, ini tidak wajib, ini tidak perlu, ini tidak perlu. Sampai digunting-gunting-gunting-gunting-gunting habis. Apa sisanya? Sisanya eling saja. Salat, tidak perlu. Puasa, tidak harus. Bagaimana dengan ini? Tidak usah. Yang penting kamu yakin dalam hati cukup. Habis digunting-gunting agama, sampai tinggal satu saja. Kecil. Dan itu pun dalam keadaan kadang-kadang tidak benar. Yaitu keyakinan. Yang penting kan yakin. Selesai. Ini mubayi'un lidin. Menyanyakan agama. Merusak agama. Demikian pula sebaliknya. Islam yang lengkap ini ditambah. Ini juga Islam. Ini juga Islam. Ini juga Islam ditambah-tambah tambah dengan berbagai macam kesesatan-kesesatan. Maka mereka pun kata Ibn al rahimahullah. Mudayy'un liddin Melalaikan atau menyanyiakan agama. Hada bitaksiri anil had. Wahada bitajawuzi al-had. Yang ini dengan melalaikan agama. Yang ini dengan berlebihan terhadap agama. Yang ini melampaui batas. Yang ini mengurangi batas. Ya sama saja. Keduanya. Barakallahu fikum. Demikian ucapul Ibnu Khayyim dalam Madariqus Salikin. Maka yang wajib bagi mukminin wal mu'minah. Yang wajib bagi kaum mukminin dan kaum mu'minah, idza Allah 'alaihi bil Maka semestinya bagi kaum muslimin, kalau mereka mau untuk selamat dunia dan selamat akhirat, maka hendaklah dia berpegang dengan apa yang Allah berikan. Berpegang dengan kenikmatan yang Allah berikan, yang Allah katakan alaikum wa asmaul ilakum diinakum wa atsamtu alaikum. Dan aku sempurna kenikmatku atas kalian. Pegang nikmatin, nikmat Allah kita pegang. Kita pelajari ayat per ayat satu persatu sampai sempurna. Siapa yang sudah pernah mempelajari ayat demi ayat sampai sempurna 30 juz? Kalau belum, Subhanallah. Kita Muslim. Pegangan kita adalah Al-Quran. Ternyata belum selesai mempelajari. Kok muslim yang saya hormati? Khawatir. Kalau ada satu kesalahan datang pada kita, jawabannya di ayat yang belum kita pelajari. Bagaimana? Wah, kayaknya benar ini. Kita telan mentah-mentah. Ternyata itu balik. Sunnah juga demikian. Kita pelajari sunnah demi sunnah. Hadis demi hadis. Diurutkan. Dari mulai awal kita sampai akhir kita. Sebab para ulama menulis kitab dengan lengkap. Kita kutip hadis dari bab, iman, paharah, salat, puasa terus sampai masalah jihad. Ada aturannya, ada ajarannya, ada hukum-hukumnya. Kapan dia wajib, kapan dia kifayah, kapan dia ada. Dan juga ada siapa yang boleh dibunuh dan siapa yang tidak. Siapa yang halal? halat. Khadilina'azakumullah. Rasulullah SAW bersama pasukannya. Ketika pasukan terdepan membunuh seseorang. Sampai beritanya kepada Rasulullah SAW. Beritakan kepada mereka yang di depan. bahwasanya jangan membunuh anak kecil. Jangan membunuh sipil yang tidak ikut perang. Jangan membunuh perempuan. Subhanallah. Ternyata orang yang tidak ikut perang tidak boleh dibunuh. Ini kau nidanazukumullah yang sudah dikenal oleh kaum Muslimin atau bahkan di luar kaum Muslimin menyatakan bahwa ini orang sipil ternyata ada dalam dalil. Ya Khalid disebutkan Khalid bin Walid Rasulullah Taalaan. Jangan membunuh perempuan, jangan membunuh anak-anak dan jangan membunuh pekerja dalam riwayat lain. Pekerja itu artinya orang yang tidak ikut ikutan perang. Bahkan pendeta di gereja yang enggak boleh dibunuh. Aib kenapa? Kau enggak ikut perang. Bukan karena kita membela agama mereka. Bukan. Karena mereka tidak ikut perang. Ya. Siapa tahu dia akan mendapatkan hidayah dengan hikmah yang kita kerjakan. Yang kita terapkan. Penduduk Samarkand. Begitu banyaknya. Masuk Islam dalam satu waktu sekaligus. Kenapa? Karena hikmah-hikmah tadi. Karena hikmah-hikmah tadi. Ketika mereka masuk ke kota Samarkand. Pasukan ke muslimin. Maka mereka Memaksa masuk, memerangi mereka. dan ya, mereka kalah. Tapi mereka mengutus-utusannya kepada Amirul Mu'mini. Maka Amirul Mu'mini membuat secarik kertas. Bawah kepada panglima mereka. Di bawah kertas itu kepada panglima mereka. Panglima Muslimin. Ternyata teguran dari Amirul Mu'mini. Tidak boleh memasuk dalam keadaan atau masuk dalam satwa kota. Memerangi sebelum ditawarkan dengan tawaran tawaran maka keluar lagi pasukan yang sudah menguasai sebuah kota keluar lagi dari kota itu sampai di pinggir kota mereka berbaris mengepung mereka dan mengumumkan aslim taslam masuk Islam kalian selamat kalau tidak maka bayar jizyah dalam keadaan kalian selamat kalau tidak juga maka kami akan memerangi kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala apa jawaban penduduk Samarkan Aslamna, kami masuk Islam. Semuanya. Kagum. Kok bisa ada tentara seperti ini? Ini bukan penjajah. Bukan penjajah orang yang mendakwahkan kebenaran, keselamatan, rahmat untuk seluruh alam. Bahkan beberapa negara-negara yang dikuasai oleh kafir ketika itu di Syam, dan beberapa kota Persia, mereka menunggu kaum Muslimin, Menunggu kaum Muslimin. Lambahan cepat datang, lambahan cepat datang. Mereka pasukan itu ke sini, karena mereka dengar ketika ditindas oleh pemerintah mereka dan kemudian dikuasai oleh kaum Muslimin, ternyata lebih tentram di bawah kuasa kaum Muslimin. Karena ini adalah sukula rahmatan lil alamin itu terasa oleh mereka. Ini kau tidak nazarul kaum muslim yang sangat Demikian pula dikisahkan kisah-kisah yang unik ketika itu, termasuk wanita yang kehilangan anaknya dan ternyata anaknya masuk ke Bentangnya ke muslimin. Dah. Anak saya mati. Mati anak saya. Ternyata dikembalikan dengan sehat. Walafiat. Maka dia heran-heran. Ini agama Masya Allah. Memiliki aturan-aturan. Bukan dengan kemarahan. Bukan dengan emosi. Bukan dengan mengatakan. Anak katong dibunuh. Anak mereka juga saya bunuh. Hah? Dengan dendam. Dendam karena menarazukum maka kaum muslimin saya hormati. Ini adalah perkara-perkara agama yang turun dari Allah Subhanahu wa taala pencipta langit dan bumi. Semuanya lengkap, semuanya indah, semuanya bijak, semuanya pas, enggak lebih, enggak kurang. Semuanya sungguh bijak. Hanya saja beberapa pemahaman-pemahaman batil muncul di atas nama Islam. akhirnya gambaran-gambaran Islam jadi jelek. Mereka Memancing di hari keruh. Orang-orang kafir. Memancing di hari keruh. Dicerca Nabi Muhammad. Dicerca masukkan ke internet. Disebarkan ke mana-mana. Lihat reaksinya. Bagaimana keadaannya. Jangan bodoh. Mereka mencerca Rasulullah. Sejak Rasulullah masih hidup. Sampai sekarang. Kenapa? Tidak ada perubahan apa-apa. Ini Kamu tidak dengar kemarin. Saya sudah dengar sejak. Zaman Rasulullah. SAW dulu dalam sejarah. Bahawa mereka mencerca. Apa perbedaannya? Ketika mereka mengatakan dalam agamanya bahwa Allah memiliki anak, itu sudah cukup cercaan. Tetapi hukum enggak berubah. Hukum tidak berubah. Bahwa kafir dibagi sekian kafir kafir dimi, kafir, apakah berarti boleh mencerca Allah di masjid? Wah, kok boleh bahkan mencerca di masjid di gereja mereka. Boleh mencercakan mereka atau mencerca Allah di gereja mereka karena kita katakan kafir dzimi. Rasulullah SAW mengatakan seperti itu, bukan masalahnya adalah masalah membela mereka, agama mereka. Bukan sama sekarang. Tapi justru membela agama Allah. Bahwa agama Allah mengenali janji. Agama Allah ini menepati janji. Agama Allah mengenali amanah. Syekh Ibn Rasimim Rahimahullah menyatakan, ketika mereka berjanji damai dengan kita, kita melanggarnya. Maka kita adalah orang-orang yang melanggar amanah. Dan kita mencoreng agama Allah. Ini lihat agama Allah. Karena di neraka Allah maha sempurna. Sabil. Siapa? Kalau pada waktunya, Allah swt wa akan menurunkan kejelasan dengan para ulama, dengan ahlul ilmi, dan dengan para penguasa akan bisa bekerjasama untuk memerangi para pengacau-pengacau. Apakah dari karangan kafir Harbi? kafir yang memerangi ataupun dari kalangan-kalangan ahlul balal yang mengacau keamanan. Muslim yang saharamati. Maka kita kembali kepada kitab kita. Qala <tuk tangan> dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tushddidu ala anfusikum. Jangan kalian memberatkan diri-diri kalian sendiri. فَشَدَّدَ عليكم Nisya Allah akan memberatkan atas kalian. فَإِنَّ قَوْمَنْ شَدَّدُ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَشَدَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ Karena beberapa kaum memberat-beratkan diri mereka dengan sesuatu, akhirnya Allah timpakan pada mereka keberatan. Bawahu Abu Dawud. O sahaha. Disahirkan oleh Syekh Al-Bani. Tuhan Ibn A'azakumullah. لا تُشَدِّدُ Jangan memberat-beratkan. Pembahasan kita? Tentang yang ini. Yang sebaliknya, yang tafrid melalaikan, mengkebiri dan sebagainya, adalah kelompok-kelompok dari kalangan muadazilah misalnya, atau akhleniun. Tidak perlu mahrum, cukup kartu ATM. Selesai. Astagfirullah. Hadis, perempuan tidak boleh suffer tanpa mahrum. Mahhrum itu kan tugasnya ngebosin perempuan tadi, wanita tadi. Maka, sekarang sudah ada ATM, tidak perlu bos. Ini mengebiri agama. Selesai. Pembahasannya bukan hari ini. Yang sedang kita bahas adalah yang sebaliknya. Memperberat agama. Atau dengan istilah garis keras. Kalau kerasnya adalah keras yang diajarkan oleh Nabi dan pada waktunya, maka tidak kita katakan garis keras. Itu sunnah ala sunnah. Tapi yang kita maksud adalah garis keras melampaui yang diajarkan oleh Rasulullah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ikhlanimuddin, a'azakumullakum, musim yang sahar Orang-orang kafir saja yang tidak memerangi, dikatakan oleh Allah SWT untuk jangan perangi mereka. Jangan perangi mereka-mereka yang jangan perangi orang-orang yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Ini orang-orang kafir. Apalagi orang-orang yang mengaku muslimin sholat seperti salatnya kaum muslimin menghadap kiblat kiblatnya kaum muslimin la nah, tusaddidu jangan kalian memberatkan diri-diri kalian memberatkan agama niscaya Allah akan beratkan atas kalian Dalam hadis lain disebutkan dalam riwayat Bukhari inna hadzal din yusr wa agama ini mudah walan yashaduddin ahad illa ghalabah tidaklah agama ini susah inna din yusr sesungguhnya agama ini mudah Walau nyahaduddin tidaklah orang memberat-beratkan agama kecuali niscaya dia pasti akan kalah. Apa namanya kalah? Tidak bisa konsekuen. Menurut dia agama harus kini, harus kini, harus kini, harus kini. Ujung-ujungnya aduh, saya sendiri tidak sanggup. Saya sendiri tidak sanggup. Itu yang terjadi. Bahwa yang namanya Islam harus bil jamaah kata mereka. Ini subhatnya mereka. Wala jama'ata illa bi imam. Wala imama illa bi bai'ah. Jadi yang namanya Islam harus berjamaah dan harus ada jamaah, harus ada imam dan harus dibayar. Oh, jamaahnya saya mana? Jamaah saya. Rekapnya jamaah. Jamaah Islam ya. Terus imamnya siapa? Ini imamnya. Hari Setelah bayar, sumpah, sumpah setia. Bingung. Aduh berat ya. Ternyata zakatnya lebih banyak dari pajak. Nampak? 20 puluh itu islam jemaah jemaah muslimin 20% agama apa zakat dan tiap bulan wallahi rampok rampok ini namanya zalim lihat zakat 2 1/2% per tahun bandingkan dengan 20% tiap bulan dan itu terjadi atau terdengar dari seorang yang kenal. Adik saya kemarin ribut dengan seseorang. Datang orang nagih zakat. Siapa kok nagih zakat? Sampai ribut. Sampai datang tetangga datang segala macam. Siapa kok nagih zakat? Emang pemerintah nagih zakat? Bukan pemerintah Ustaz. Pengurus zakat. Ya pengurus zakat dari siapa? Baru dia ngaku. Ternyata ikut Islam Jamalah ditagih setiap bulan 20% dari hasil dia gajinya tiap bulan <tuh> Allah Boleh Kamu batalkan beaat, tinggalkan. Saya sudah sumpah untuk taat. Nah ini ya. salah sendiri. Ini yang dikatakan. Walau nyusah jadiin ilahwalah bah. Kamu tidak memperlak kan agama. Ketua lihak konsekuen nantinya. akan kuat kamu. Itu baru zakatnya. Belum disuruh disuruh. Kamu harus taat. Pergi ke sana kerjakan ini. Wah, wow, enak sekali. Dia harus mengatakan sabit nawafana, siap. Seperti pelajar terhadap komandannya. Karena nasukmu di mana negaranya, wahai imam, wahai khalifah, tidak punya negara. Tapi namanya khalifah itu namanya kadab, apa Itu pendusta besar. Yang namanya khalifah itu punya kekuasaan. Itu khalifah, amirul mu'minin, penguasa. Imam atau apalah namanya. Itu kalau punya kekuasaan, punya kekuatan, punya tentara. Itu namanya penguasa. Kalau imammu yang mojok di celengsi sana, itu namanya bukan imam. Imam kok ditangkap polisi. Mana kekuatannya? Khalifah kok ditangkap polisi, tentaranya diam. Mana tentaranya? Ini penipu. Ini penipu. Bukan dari Islam visyaid. Bukan dari Islam sedikit pun. Bukan ajaran Islam. Ajaran Islam adalah kalau yang namanya bayat pada penguasa, ya penguasa beneran. Ya. Kalau penguasa kita nyuruh, kita bayat, kita bayat. Kau muslimin yang seharum Tidak bayat pun kita tetap diberitakan. Itu tetap. Sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah. Apakah yang menang dari sana ataupun dari sini. Kita gak peduli. Selama masih muslim. Selama masih muslim. Alhamdulillah. Kalau saja kau muslimin. Berpegang dengan sunnah. Tidak ada keributan. Siapapun penguasanya, Tidak ada keributan. Yang penting mereka dalam keadaan muslim. Masih syarat. Alhamdulillah. Kita bersyukur pada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Nah. La in syakartum la azid abnakum. Wa in kakartum inna azabi la syedid. Kalau kalian syukur Allah akan tambah kebaikannya. Tapi kalau kalian kufur. Yang turun adalah azab. Inna azabi la syedid kata Allah. Semuanya azabku sangat perih. Sangat pedah, pedih. Pedih. Hadis lainnya yang juga sahih dalam riwayat muslim. Halakal mutanatti'un. Halakal mutanatti'un. Halakal mutanatti'un. Akan binasa orang mutanatti' orang yang melampaui batas. Melampaui batas. Padahal itu kaitannya dalam masalah melempar jumrah. Il-Qutli, kata Nabi. Carikan untukku kukrikil-krikil. Al-Hasa. Untuk lempar jumrah. Dicarikan. Sebiji-biji jagung. Kemudian beliau berkata, Nuhuhada, Omithluhada. Ya, betul seperti ini. Halakal mutanabti'un, Halakal mutanabti'un, Halakal mutanabti'un, disebutkan tiga kali. Celaka orang yang melampaui batas, Celaka orang yang melampaui batas, Celaka orang yang melampaui batas. Ya, ini siapa yang melampaui batas, melempar jumlah dengan batu-batu besar, dia celaka. Yang kena cengkel, balas, Rameh lempar-lemparan batu. Karena benar azablah kamu simian Sarmati. Ya. Ini namanya ghuluw fid Namanya ekstrim. atau mutanatif. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Iyyakum watanattu', iyyakum watammuq wa 'alaykum bil 'atiq." Atas kalian ya. untuk berpegang dengan al-atiq yang dulu dipegang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Hati-hati dari melampaui batas. Hati-hati dari berlebih-lebihan. Hati-hati dari berdalam-dalam apa yang tidak perlu. Khodidina a'udzu kum wa qum bismi yasarul mati. Maka dikatakan oleh Nabi dengan halakal mutanatti'un, maka para ulama mengambil faedah penting. Berarti kita tidak boleh berlebihan dalam agama. Apa yang diperintahkan kerjakan sesuai dengan yang diperintahkan. Jangan mau berbatas. La islamu bil jama' wa la jama'a illa bi para masyarakat seluruhnya. Dan kalau sudah memiliki imam, mulai memiliki muasa, walhamdulillah. Sudah terjawab, selesai. Tetapi mereka-mereka yang guluh dan ekstrim, mutanab, ya, terus mencari. Kalau ini kita memiliki kita bikin jadi jamaah. Dulu ada doktor yang mengajar di Libya. Nggak tahu masih mengajar apa, namanya dokter Umar. Dari Palestina. Atau turunan Palestina. Kalau mengajar isinya marah-marah. Keras. Di antaranya dia berkata, "Bawalah Islam ma'illa djukama wala jama'illa bi imam." Islam itu harus ada jemaah dan jamaah harus ada imam dan jamaah yang paling bagus adalah jamaah ikwanul muslimin. Astagfirullah. Dia ajarkan kesesatan penyimpangan, Diajarkan untuk orang masuk dalam harakah-harakah hizbiyah, harakah-harakah bid'ah yang membuat negara dalam negara. Dalam keadaan mengatasnamakan Ya amanu. Ini adalah panggilan jamaah Yang menunjukkan kita harus berjamaah Alhamdulillah sudah Mungkin kamu belum, ya, kami sudah Karena kami sudah mengakui kami punya imam Punya penguasa, punya presiden Punya seseorang yang memimpin negara Alhamdulillah Kalau kamu belum punya, cari sendiri Ini yang terjadi Ini yang terjadi Banyaknya tokoh-tokoh yang mengajarkan Subuhan atau dengan kata lain penipuan-penipuan. Sepertinya dalil padahal bukan dalil. Sepertinya khodjah padahal bukan khodjah. Itu namanya panoptor. Bikin kumpulan, jamaah, bikin imam, bikin negara-negaraan. Heh, yang satu mau bikin negara-negaraan di Aceh, yang satu mau bikin negara-negaraan di Lampung, yang satu lagi mau bikin negara-negaraan di mana lagi? Masing-masing mau bikin negara-negara kecil. Esyalah ini imma jahil atau dia buta tuli dan bisu jahil enggak ngerti agama enggak ngerti apa maksud imam apa atau memang buta tuli bisu enggak tahu kalau ada penguasa di atas dia enggak sadar enggak pernah dengar enggak pernah lihat enggak pernah tahu kasihan khun billana'zukumullah kata Nawawi rahimahullah Imam Nawawi menyatakan dalam syarah sahih muslim Bahawa maknanya mutanatti'un akan binasa halakal mutanattiuun ay almutammiquun almughaluun almujawizuun alhudud biaqwalihim wa af'alihim kata nawl rahimahullah yani orang yang akan binasa adalah yang melampaui batas berlebih-lebihan dan orang-orang yang ekstrem dalam ucapan mereka dan dalam perbuatan mereka ucapan mereka dan perbuatan mereka In syariat Islamia tarfud mabda al guluh maka agama ini melarang ajaran garis keras melarang ajaran yang ekstrim yang melampaui batas. Al Islam telah meruntuhkan dengan sekian dalil prinsip-prinsip guluh itu prinsip-prinsip tanatua mujawiz lil had. Allah swt berfirman dalam Al Quran, ya Ahlal kitab lah tak tahu fidiinikum, walau tak tahu alallahillal hak, wa alkitab. Jangan kalian melampaui batas terhadap agama kalian, dan jangan kalian ucapkan kecuali kebenaran. Jangan kalian ucapkan kecuali kebenaran. Di sini kau diberi azamullah bahwasanya Allah swt walaupun berbicaranya kepada ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Tetapi tentunya ini dalam kitab Komuslimin, kitab Al-Quran. Maknanya wahai Komuslimin, jangan seperti Yahudi, jangan seperti Nasrani. Jangan kalian mengikuti Ahlul Kitab. Jangan kalian guluh. Allah katakan pada mereka Ahlul Kitab. Lata guluh fi dinikum. Wala taqulu alallahi illa alhaq. Jangan berlebihan berlebi terhadap agama kalian. Jangan melampaui batas terhadap agama kalian. Dan jangan ucapkan kecuali kebenaran. Apa yang dikatakan oleh Allah, katakan. Apa yang dikatakan oleh Nabi, katakan. Selesai. Jangan ditambahi, jangan dilebihkan, jangan mengapai balas. Maka apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, kita pegang kuat-kuat. Abdu'alaiha bin Nawajiz. Pegang dengan geraham kita kuat-kuat. Sehingga tidak lepas. yang sahar mati. Wa ma'lumun. an nahya li ahli kitab fi hada nahyun lana. Dan al-ghuluw fid amrun madmum likulli man ittaba risalah dan sudah diketahui bersama bahwa larangan terhadap ahlul kitab larangan pula terhadap kaum muslimin karena apa yang dikandung dalam ayat itu adalah larangan untuk seluruh orang-orang yang mengikuti agama Allah berarti makna ayat tadi wa ayyuhal muslimin jangan ghuluw seperti ghulunya ahlul kitab nahas yahudi dan nasrani Jangan guluh. Sebagaimana kami pernah melarang Yahudi untuk guluh. Melarang Nasrani untuk guluh. Maka kalian, kaum muslimin, la taglu fi dinikum wahadadjalil <tell> yajullu ala tahrim al-guluh. Haramnya guluh. Haramnya ekstrim. Jangan ikuti aliran ekstrim. Jangan ikuti aliran garis keras. Ikuti aliran sunnah. Apa ada sunnah kerjakan. Apa ada dalil kerjakan dengan tafsir dan makna yang dipahami oleh para salafus saleh, para sahabat radhiyallahu alaihi wa bukan dengan tafsirnya khawarij, bukan dengan tafsirnya ISIS, bukan dengan tafsirnya syi'ah rafi'i, bukan dengan tafsirnya mereka-mereka. kelompok-kelompok sempalan C I I C sem jamaah jamaah Islamiyah. dan sejenisnya. Karena ini na'dzakumullah alhamdulillah. Apa yang digambarkan dalam ayat-ayat dan hadis tadi sangat jelas. Dan ditambah dengan ucapan-ucapan para ulama, alhamdulillah, semuanya sangat gamblang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk jangan kalian berlebih-lebihan. La tuhshadidu ala anfasikum. Jangan kalian berlebih-lebihan pada agama kalian. Jangan melampaui batas. Batas yang mana? Batas sunnah sunnah nabawiyah. Kalau Nabi menyatakan mereka masih salat... ya sudah. Tahan hawa nafsu kalian. Tahan amarah kalian, emosi kalian, sabar. Niscaya Allah SWT akan mendatangkan jalan keluar yang lebih baik. Alhamdulillah kita hidup di negeri ini, alhamdulillah dalam keadaan kita bisa mengamalkan ajaran Islam secara lengkap. Apa lagi? Dulu di zaman Imam Ahmad rahimahullah dilarang mengatakan bawa Al-Quran itu ucapan Allah. Tak boleh. Quran ini bukan ucapan Allah ini makhluk katanya berat sekali Imam Ahmad dan para imam-imam menyatakan tetap dengan tegas bahwasanya Al-Qur'an kalamullah Al-Qur'an ucapan Allah ditangkap Imam Ahmad di penjara Imam Ahmad rahimahullah dicambuk disiksa harus menyatakan Qur'an makhluk la Al-Qur'an kalamullah tidak aku tetap menyatakan Qur'an kalamullah sampai ketika beliau di penjara Apakah kemudian dia mengatakan kepada kaum muslimin, wah kaum muslimin, lawan dia, bebaskan aku," gitu? Hah? Jihad barakallahu fikum. Tidak seperti itu. Bahkan mereka yang datang berduyun-duyun, fuqaha dari Baghdad, bukan orang sembarangan, bukan orang awam, fuqaha, orang faqih, para ulama datang kepada Imam Mahfadz. Ya, Imam. Kita sudah tidak sabar. Menghadapi penguasa ini. Apa kita tidak lawan saja? La, kata beliau. Dima'ul muslimin. Dima'ul muslimin. Jangan. Darah kau muslimin. Darah kau muslimin. La La'amurukum. Aku tidak perintahkan kalian. Dan aku tidak setuju dengan kalian. Ma'aradhalik wa la'amurukum. Aku tidak berpendapat untuk melawan. Dan aku tidak berpendapat untuk kalian memerangi mereka. Jangan. Jangan. Dima'ul Dima Dima muslimin. Dima'ul muslimin. Darah kau muslimin. Darah kau muslimin kasih sayangnya kepada kaum muslimin mengalahkan sayangnya dia pada dirinya sendiri. Dia disiksa, sakit, di penjara, susah. Tetapi dikatakan tidak mengapa. Ini aku. Tapi kalau engkau memerintah untuk perang maka kaum muslimin seluruhnya terkena fitnah. Mereka menjawab, ya Imam, fitnah sudah terjadi. Sebagaimana kalau rasakan sendiri sudah terjadi. Iya, fitnah sudah terjadi Tetapi ini fitnah tun khasah Ini fitnah khusus Ini fitnah pada bulan-bulan bulan. Tetapi kalau engkau dan kalian memerintah untuk berperang Melawan mereka Maka fitnahnya menjadi amat Akan merata pada seluruh kaum muslimin Lihat, cara berpikirnya ulama Di atas sunnah Cara pandang mereka di atas ilmu Sabar Tidak seperti mereka-mereka Ketika ditangkap Marah-marah kepada anak buahnya. Cepat selamatkan aku. Cepat bikin teror apa. Kek. Yang penting, saya selamat. Kan <tul> Tetapi, Mama Ahmad sebaliknya. Memikirkan umat, tidak memikirkan dirinya. Biar saya disiksa, Tidak apa-apa. Ini fitnah khusus. Tetapi, kalau aku katakan, ya, perangi mereka, lawanlah. Jadi, fitnah. fitnahnya akan merata. Alhamdulillah, Allah berikan jalan keluar. Ketika penguasanya berkati dengan penguasa yang berikutnya, Ditanya kenapa ya, Engkau seperti ini Tanyakan ya, Pada saudaramu -saudara. Ditanyakan Ada apa dengan dia Dipanggil tokoh sesatnya Panggil Imam Ahmad yang suruh berbicara Di hadapan khalifah Berbicara panjang lebar si tokoh sesat ini Berbagai macam Alasan-alasan yang sifatnya akli bukankah bukankah bukankah Sampai selesai Imam Ahmad suruh bicara silahkan apa yang kau mau sampaikan kata Imam Ahmad saya tanya satu pertanyaan saja yang kamu terangkan semua itu apakah dibicarakan oleh para sahabat atau tidak dijawab ya memang tidak kalau tidak apa salahku mereka tidak berbicara aku pun nggak berbicara raja nya waktu itu melihat betul betul wujahnya Imam Ahmad sangat kuat dan ocehan orang tadi sangat lemah Maka dia tertawa Ya luka, ya luka Suhud sungunya, wahid sungunya Maka dibebaskan imamah Lihat khudunin a'azakumullah Dibibaskan imamah Dengan sabar sekian lama Tiba-tiba Allah berikan jalan keluar yang tidak disangka-sangka Yang tidak diduga-duga InsyaAllah kita akan lanjutkan bahasa yang berikutnya Wala'afu minkum Wala'afu minkum, wala'afu minkum, wala'afu minkum, wala'afu minkum, wala'afu minkum, wala'afu minkum, أشهد أن لا إله إلا الله أشكرك وأسلّم عليكم